Bona tarda, benvinguts a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Figueres de 4 de febrer. Començaríem el ple, el primer punt de l'ordre del dia, amb la l'acostum que, que venim tinguent de comentar una miqueta el que ha estat l'activitat institucional meva des de l'últim ple. Breument informar-vos de que el 15 de febrer vaig tenir reunió amb el conseller de Salut, Bois Ruiz, per tractar el tema del nou centre d'atenció primària en el Ralli Sud, segon centre, segon cap de la ciutat. El mateix dia em vaig reunir amb el senyor Ferran Terradellas, director de la Comissió Europea amb representació Barcelona, amb la voluntat que tenen d'organitzar la conferència de la Comissió Europea al Castell de Sant Ferran aquest any, a Barcelona també el mateix dia vaig tenir reunió del Consorci de Salut i Social de Catalunya del, del qual som membre del Consell Rector. El divendres 17 de febrer vàrem sopar juntament amb altres representants d'agros municipals amb l'associació de, de voluntaris. El diumenge 19 de febrer a la parròquia de, de l'Escar de Família vaig assistir a l'ofici amb motiu del 25è aniversari de la, de la parròquia i, seguidament, a Vilatenil també l'ofici solemne i els actes de celebració de la festa major d'hivern de, de Sant Antoni. El dilluns 20 de febrer em vaig reunir amb la directora dels Sabers Territorials de Justícia per eh, coordinar una mica les possibilitats de que l'Ajuntament de Figueres disposi de persones que han de fer treballs en benefici de la comunitat. I a la tarda eh, re, reunió amb representants d'entitats bancàries per tractar del tema de la possible sessió d'habitatges a la Borsa de Lloguer Social. El dijous 23 de, de febrer, amb motiu del 25è aniversari de la mort del pintor Salvador Dalí, van fer oferina floral en la, en, en, en, en, en la mateixa tomba de, del pintor i a la tarda ens vam reunir amb la Comissió Tècnica Política i Social d'Atenció als Afectats per la Hipoteca El dimarts 28 de febrer a Barcelona, el Museu d'Història de Catalunya es va presentar el llibre que ja havíem presentat fa uns mesos, aquí a Figueres La mirada persistent de Mariona Seguranyes el dijous 30 de febrer no, impossible 30 de febrer no existeix <d 'haver -ho> <d 'haver -ho> Sí, que ens doncs. han posat febrer el dijous 30 de gener sí, aquí he anat dient febrer, febrer, febrer gener, eh? 30 de gener al Consell Comarcal de l'Alt Empordà divendres -di dijous passat era la taula Rodona amb el natural director director general de transports, amb l'anterior director general de transports, eh, Manel Nadal, Pere Pedrosa, i eh, que és el sector de la logística dins l'espai Transfronterer Competència Complementarietat. I seguidament a la Casa Empordà es va presentar el catàleg digital de l'espai del, del patrimoni cultu eh, cultural arquitectònic escultòric de Figueres eh, en el marc del Quicky Art Map de la, de la Maite Oliva el divendres passat vaig inaugurar formalment eh, però ja està en funcionament el local que hem cedit des de l'Ajuntament a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil el qual va, va assistir el director de serveis territorials d'interior Jordi Eurica aquesta és l'activitat institucional portada a terme en l'últim mes Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és el dictamen relatiu a aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Local Local Red. Té la paraula el primer tirant d'alcalde, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Eh, Tal com eh, s'especifica en el propi anunciat és eh, que l'Assemblea General d'aquest Consorci Local Red en una sessió de 23 de novembre va adoptar una sèrie d'acords d'acords eh, modificant els seus estatuts, donat que l'Ajuntament en forma part eh, hem d'assumir i acceptar aquestes modificacions estatutàries. Eh, no llegiré eh, tot el contingut del dictamen sinó eh, senzillament eh, el, la part dispositiva, el punt primer, que és aprovar aquesta proposta de modificació dels estatuts d'aquest Consorci Local-Ret Local acordada amb aquesta Assemblea General de sessió plenària de 23 de novembre del 2013 on consten a l'expedient administratiu trasllat d trasllat d'aquest acord al Consorci per al seu coneixement i els efectes esqueets. És una formalitat eh? ja havíem procedit a l'aprovació inicial, d'aquests estatuts eh, de cara que es possibilités l'entrada de representacions de Consells Comarcals a Consorci Local Red que fins ara només eren diputacions i ajuntaments i si permet l'entrada de, de Consells Comarcals F formem part com a ajuntament de, de Local Red per tant, com indica la llei s'ha de procedir per part de tots els gens que en formen part a aprovar aquesta modificació d'estatuts de, entenc que queda aprovada per unanimitat doncs quedaria aprovada per unanimitat passaríem al tercer punt de l'ordre del dia dictament relatiu a aprovar una noció per fomentar la garantia del dret a l'habitatge en aquest cas té la paraula el senyor Montfort com a portaveu del grup municipal d'iniciativa per Catalunya que va presentar la moció en el plenari anterior no vam aprovar la urgència, es va passar per a comissió per, la comissió tècnico-política d'afectats per la hipoteca, la qual li va donar totalment el vistiplau i el seu suport, i per tant, passada al plenari municipal, entenc que el senyor Montfort eh, si vol exposar el contingut de la moció que està redactada en, en idèntics termes que, va, que vostè va, va presentar sinó després de que passés per la comissió no seu grup municipal i no sé si a entitat proposant li ha sigut comunicat quina ha sigut la, la decisió eh, tampoc tenim el redactat final si ha quedat igual o no, i no el porto aleshores, si entenc que hi ha un dictamen que, que ha sortit de la comissió comissió a la qual no vaig poder assistir per problemes familiars aleshores tampoc m'ha sigut comunicat quin és el, el contingut del dictamen i quina ha sigut la resolució de la, de la comissió per tant, simplement dir que, que pel, pel desconeixement de com s'ha de desenvolupat la tramitació d'aquesta moció, des d'un de municipal d'iniciativa no tenim res a dir i tampoc m'ha comunicat res l'entitat proposant entenc perquè tampoc tenen cap comunicació de, de quin ha sigut el resultat de la, del seu tràmit. Per tant, no tenim res a dir. En tot cas, doncs, eh, jo mateixa procediria a llegir, diguéssim, el redactat d'aquesta moció entenent que surt de la, la comissió informativa com a dictamen el portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds va presentar en sessió ordinària del ple d'Ajuntament de 14 de gener de 2014 una moció que feia referència a l'imposició de sancions a entitats financeres i altres grans empreses propietàries d'immobles permanentment desocupats que es transcriu a continuació i que no va ser declarada urgent. Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a quotes hipotecàries o de lloguer de la seva llar. La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'estat espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a habitatge digne confrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat, extrema pobresa, exclusió social, econòmica i residencial. Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 fins a setembre de 2013 a l'estat espanyol ja s'han arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. Segons informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat només durant l'any 2012 la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil Catalunya és la comunitat autònoma que encatxava tots els rànquings tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments Segons dades del Consell General de Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana ens trobem, doncs, davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe d'emergència habitacional en l'estat espanyol, elaborat per l'Observatori d'ESC, aquesta situació es veureix agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total, 3 milions i mig de pisos, segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011 i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient. Venys 2% de l'habitatge existent les administracions locals infradotades de recursos són les que reben en primera instància l'impacte social d'aquesta situació en tant que les més properes a la ciutadania el context descrit i la situació d'emergència en què es troba gran part de la població s'està traduint també en un significatiu augment d'ocupacions d'habitatges als municipis una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social del que es veuen abocats a recórrer la manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i per responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buts ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a la barça o bé perquè es troben a la venda o lloguer a preus inaccessibles per part de la població. Els resultats són diners d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, al·ludint la funció social de l'article 33 de la Constitució. Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners públics, algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del FROP i del traspàs d'actius anomenat bandolent la Societat de Gestió d'Actius Procedent de Reestructuració Bancària, la Sereb. Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir necessitats de les ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social. La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen esclosos, complint el mandat constitucional de l'article 47 de la Constitució, en càrrec als poders públics, que reitera el 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals donant la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge avui en mans d'entitats financeres, fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne l'autorització anòmala i penalitzar-ne si s'escau l'ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l'administració per donar resposta a la vulneració del dret. Davant els intents del Govern central de buidar de competències responsables i administracions locals cal que els ajuntaments defessin l'autonomia municipal, satisfent les necessitats habitacionals de la població. En aquests context, algunes corporacions com Terrassa, havent esgut a les mesures de foment per facilitar l'ocupació de pisos buits en poder d'entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors. L'article 41 del dret de la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent injustificada. Així mateix, en el punt tercer, disposa que en aquest supòsit l'administració competent haurà d'obrir expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar resolució. El 42 del mateix text anumera diverses mesures que les administracions han d'adoptar per evitar la desocupació permanentment dels immobles, com l'aprovació de programes d'instrucció facilitació de garanties de propieta als propietaris d'immobles buits sobre cobrament de rendes i reparació de desperfectes, impuls de polítiques de foment, de rehabilitació d'habitatges en mal estat, possibilitat de cedir els immobles a l'administració perquè els gestionen en règim de lloguer, adopció de mesures de caràcter fiscal tant de foment com penalitzadores alhora el 123.1H de la llei mateixa llei tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures contemplades al precepte i segons l'article 118.1 i el 131 del mateix text normatius aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros cal destacar que d'acord amb l'article 119 de la llei d'habitatge les quantitats untingudes s'hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge. Finalment, el 3 del Codi Civil estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i la realitat social en què s'apliquen, un context caracteritzat per situació d'emergència habitacional. Per tots aquests antecedents escrits descrits, recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels següents acords per part del ple municipal. Primer, manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències existents i els efectes que assenyala aquesta moció amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. Segon, elaborar i aprovar un pla municipal d'habitatge o actualitzar el planejament existent que contempli i reguli degudament les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges anomenats a l'article 42 de la llei. Tercer, elaborar i aprovar programes d'inspecció en fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat o bé realitzant una inspecció física des de l'administració. Quart, instruir procediments administratius contradictoris on es determinen, coneguin i comprovin els fets un cop detectada la desocupació. Aquests procediments haurien hauran d'acabar amb una resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització en de l'habitatge d'acord amb el que estableix l'article 41 de la llei d'habitatge. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi la seva actuació en un termini concret, tot informant-ho de les activitats de foment que està duent a terme l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació. Cinquè, imposar fins a tres multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros d'acord amb l'article 113 de la llei d'habitatge previa advertència. Si transcorregut el termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble. I Inici si iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop executat el termini atorgat per corregir la situació tal com preveu l'article i a l'article 123 UHC de la Llei CT insta al Govern de la Generalitat a prendre accions en aquest àmbit de la mateixa finalitat dins el marc de les seves competències. Vuitè, transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes, al, pla, al, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris a la plataforma de per la hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. La comissió tècnico-política i social d'atenció als afectats pels desnonaments en sessió de 23 de gener de 2014 va acordar demanar al ple l'aprovació de la moció referida al paràgraf anterior i d'acord amb el que estableix el 31 del reglament orgànic municipal si una moció no és declarada d'origen de passar per comissió formativa perquè es formuli un dictamen que ha de ser sotmès al ple en la propera sessió ordinària. Atès que es considerarien aprovar la moció i en base als antecedents exposats la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la moció abans transcrita i segon, facultar l'alcaldessa presidenta per la realització de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Torn d'intervenció, el senyor Font, Gràcies. Eh, parlaré prima una mica del, del fons de la moció i després, si de cas, parlaré de les formes. Eh, sobre el relat de la moció, evidentment, el, el vot de la CUP serà positiu. Nosaltres érem una de les, un dels grups municipals que la, que la presentava. Eh, no perquè creiem que sigui la panacea i que aquestes multes ens arreglin el problema d'aviatatge que tenim i, i, i greu a la nostra societat i a la nostra ciutat, però sí perquè creiem que posa el focus en els, en els habitatges buits, que creiem que això sí que és, però no ha de passar la solució en aquest problema. Entenem que durant molts anys hem comès l'error de voler facilitar habitatge social a través del creixement, sempre construint eh, nous pisos de protecció oficial, de tal manera que sovint qui es quedava qui estava en contra, qui es posicionava en contra del creixement passava per estar en contra de voler eh, pisos per tothom mentre s'anaven acumulant pisos buits sobretot en mans de, de grans propietaris En no entenem doncs que, que que les multes aquestes ens ho salguin tot creiem que és un primer pas entenem que s'ha d'anar més enllà, s'ha de parlar ja d'expropiació de pisos buits en mans de bancs, en mans de grans societats en mans eh, de multinacionals, de fons d'inversió però creiem que això sí que és un primer pas. Pel que fa al fons, i per les formes, entenem que ha sigut un greu error el que ha passat amb aquesta moció. Era una moció presentada per una, per una entitat que la volia debatre al ple i el, i el govern no ho va permetre i estem convençuts que va ser només per la decisió d'aquesta entitat de, de sortir de la, de la comissió d'afectats pels desnonaments. Creiem que, com a rabieta, del, del, de l'equip de govern eh, és, és una cosa de, de molt mal gust i que no s'hauria hagut de fer esperem que no es repeteixi Senyora Bata no té res a dir Senyor Casellas Senyora Almeda Gràcies. Nosaltres, tal com vàrem dir l'altre dia, també farem una abstenció, però sí que cal remarcar que també el mateix que diuen Joan de la CUP, doncs no sé per què no es va passar ja l'altre dia, perquè, bueno, total, si la comissió hagués dit sí o no, eh, és a l'equip de govern que hagués a última hora decidit. No? Llavors, eh, bueno, sí que també pensem que podria ser que sí que és una mesura que, bueno, perquè els bancs, doncs, tots aquests pisos que tenen buit, doncs, en facin alguna cosa, no? però no obstant, també pensem que aquesta mesura de sancionament millor doncs, el diàleg i poder arribar doncs, a acords. No? que més que, que sancionar-los. Eh? Gràcies. Sí, per part del grup municipal, la, la regidora d'Habitatge. Gràcies, alcaldessa. El grup de Convergència votarà a favor de la moció en tant que entenem que serà una bona o un principi de solució en relació als habitatges que hi han buits a la ciutat, com a mínim que les entitats i els constructors puguin certificar que existeix aquesta possibilitat de ser assignats i vam considerar necessari que aquesta moció fos debatuda a la comissió de zonats i si es va portar a terme. En tot cas eh, hauria d'haver-ho dit al principi excuso l'assistència del, del regidor Pere, Pere Giró, eh, que s'ha trobat indisposat avui mateix eh, esperem que es millori, però excuso la seva assistència Sí, senyor Font Bé, de totes maneres ha, haginat com haginat, ens doncs alegrem que finalment s'acabi aprovant aquesta moció, però sí que continuem pensant doncs, que el motiu per, per, per no deixar-se provar en el, en el ple passat va ser un, un simple atac de banyes. Eh, sí que, sí que eh, no, no podem entendre que es doni tanta importància en aquesta moció i s'hagi volgut esperar que passés per la comissió d'afectats per la hipoteca i en canvi s'hagi obert un procés per la compra d'habitatges amb, amb un plec de clàusules s'hagi elaborat el plec de clàusules i en encangui, això que és, que és tremendament important, no hagi passat per la comissió d'atenció per als desnonaments no hagi sigut consultat a les entitats que treballen amb el tema a la ciutat i no hagin pogut participar en el procés d'elaboració d'aquest plec Sí, moltes gràcies, moltes gràcies. Bé, eh... Um entenc que eh, les dues contestes tenen un punt en comú una més, des d'un punt de vista estrictament autoritari en quan que és l'equip de govern el que ha de decidir veure, hi ha unes formes hi han unes comissions creades i aquesta comissió té competències per a tractar d'aquest assumpte l'equip de govern va considerar com és que era necessari que aquesta comissió tingués coneixement d'una un, tramitació que precisament l'afecta d'una manera absolutament directa per tant, aquest és el procediment que s'ha seguit i eh, que repetirem en tots els casos en la mesura en què hi hagi temes que afectin els diferents eh, organismes, associacions, institucions, entitats que els puguin afectar ara bé, en respecte al tema concret que vostè menta que és un plec de condicions tècniques per l'adquisició d'habitatges aquestes han estat redactades pel Departament de Contractació de l'Ajuntament de Figueres que són els tècnics municipals qui amb les dades en la mà han redactat aquest plec de condicions que després va ser passat per als organismes corresponents de l'Ajuntament que ha aprovat aquest plec redactat per als tècnics municipals D'acord amb una normativa molt estricta. Aquesta no és una qüestió de decisió política en quant a quin pot ser aquest contingut del plec de condicions. És estrictament tècnic i això és el que s'ha redactat. Aquesta no pot ser en cap cas objecte de discussió política a quin pot ser aquest contingut, perquè ens en sortiríem de lo que és aquesta normativa, probablement entraríem en raons d'il·legalitat o d'impugnació, de possible impugnació d'aquests plecs, i eh, això faria inviable qualsevol procediment de contractació. Sí, senyor Font. Eh, em discrego absolutament. Hi ha, una part, hi ha una part tècnica, evidentment, però també hi ha una part de decisió política. Vostès han decidit que només podran participar-hi pisos a partir de l'any 2010. Tindran els seus motius i potser són vàlids, però això no és una decisió tècnica. Els tècnics que, eh, ni entren ni surten en aquestes coses. Mm podrien haver fet una puntuació en la qual es, es puntuleu especialment algun tipus de pis concret, per exemple i això es pot fer és legalment eh? és una decisió política, vostès han decidit fer-ho de la seva manera i han decidit no compartir-ho amb les entitats que treballen a la ciutat, és una decisió seva i com diu vostè, de manera imperativa vostès tenen majoria i poden fer el que vulguin però no ens diguin que és només una qüestió tècnica És una qüestió de detall... Uh algun petit eh, qüestionament que s'ha pogut traslladar en el departament tècnic quan s'estava redactant aquest plic de condicions ha estat contestat sempre amb raons estrictament tècniques i sempre, en qualsevol cas ha estat d'aquesta manera entrar en discussió política sobre quin pot ser el contingut eh, és una proposta que no és viable i que qualsevol plec de contractació de l'Ajuntament té que sortir des del Departament Tècnic corresponent i només en el cas aquell en quina quantitat s'hi destina de fons seria la decisió política si han destinat 300.000 o en destinarem ara 300.000 més d'acord amb la proposta que hi ha en aquest moment i que s'aprovarà segurament está Sí, se omedo. Jo aquesta intervenció la volia fer llavors a preixi preguntes, però va notar bueno, bé treure el tema. A veure, jo crec que estem aquí barrejant. Uh, el, dia, el, dia, uh, el dia 20, a la Junta de Govern es va aprovar aquest pacte de condicions, i llavors la, Junta de, ay, la Comissió Tècnica i Política es va fer el dia 23 de gener, o sigui, doncs, tres dies després. Jo crec que no costava res, llavors, doncs, bueno, o sigui, vostès, no, uh, la, la moció que no la varen voler aprovar perquè volien que passés per la comissió. Bueno, res a dir, ha passat, tothom hi va votar a favor, excepte el PP que va fer una extensió allà ho van dir aquí. A Llavors, no costava res, doncs t'he de comentar-ho, perquè això jo crec que pertany a la comissió. Sí que són vostès que han de fer, doncs el pet de condicions, faltaria més, i la mesa de contratació, home, res a dir. Ara, jo no crec que... No... Bueno, es podia haver dit, doncs, vuita, ja hem aprovat per Junta de Govern el pet de condicions, hem fet així, els pisos tindran que ser de 50 metres, de 60, 70, al carrer nou al carrer Sant Pau o a la marca de l'AMP. Alguna cosa, que algú hagués pogut dir alguna cosa i dir, doncs, miri, no, els volem... En fin... Podien ser en finestres vermelles o del col· però una tonteria, no? però havíem pogut compartir alguna cosa, no, que no ens diuen res i llavors resulta que feien 3 dies que estava a la Junta de Govern a veure, nosaltres en principi vam que ens hi quedaríem en aquesta comissió, però és que hi ha moments que dius, vaja, no sé perquè creiem que poder farem millor quedar-nos que està fora, eh? però es vénen ganes de dir, miri, ja s'ho faran i marxem perquè clar, és com una presa de pèl i a més a més vostès barregin coses legals i no il·legals si ja estava aprovat per la Junta de Govern no? ja estava aprovat Bé, jo tinc aquí si vol hi llegiré, perquè és que... Ah, va, és que mirem aquella cara com vulguin dir no doncs mira estava aprovat en aquí doncs no costava res és que perquè ens tenen en compte doncs, aquesta comissió per res o sigui, ens fan anar allà, doncs mira, no sé, per dir, a llavors sortir a la premsa, això sí, vendre titulars i vendre, no sé, l'Ajuntament de Figueres pagarà com ha anat 513.000 euros per un pis. Bé, bueno, doncs jo crec que millor que no paguin 113, o sigui, comprar dos pisos per aquest preu. O no, no, bueno, mire, eh, vale, gràcies. I Gràcies, senyor alcaldessa. Sí, jo, com a senyor Almedo, tenia aquesta pregunta doncs, per fer el fi del ple. Jo crec que és un tema de formes. Òbviament que als polítics no ens toca fer de tècnics i si marcar el plec de clàusules perquè aquí tenim uns... Tècnics qualificats i molt ben qualificats per fer-ho. Ara, jo crec que el calendari explica com van les coses. El 20 de gener s'aprova en Junta de Govern Local, el dia 23 doncs, hi ha una reunió de comissió a la qual no s'hi inferna de res, eh, al cap d'uns dies no hi ha una comissió informativa i tampoc no s'informen els regidors d'aquest Ajuntament i sembla que es vengui tot a la foto al diari. I a nosaltres això ens sap greu, ens sap greu i ens em en molesta. Sé tu. Bueno, doncs, responent a, a totes les intervencions, eh, aviam, jo crec que sí que, es, que, que qui, qui barreja les coses, senyor Almeda, és vostè. És a dir, la Comissió Tècnico-Política va, va prendre la decisió de que en, en, aquell, en deu, aquelles deu mesures d'execució de, que es van aprovar de que es compressin pisos. Evidentment que es va prendre. Això una voluntat una voluntat d'una comissió. Ara, el, a partir d'aquí el procediment de, de compra ve absolutament taxat per llei és compra de patrimoni com si compréssim una altra cosa a l'Ajuntament és a dir eh hi ha d'haver uns requisits tècnics es passa al Departament de Contractació i, el, i, el, i els serveis tècnics que consideren el més adient de cara al propi Ajuntament és a dir, perquè el 2010 i no abans? Doncs justament perquè siguin pisos que s'hi pugui entrar directament, que no requereixin cap reforma, que no siguin pisos de segona mà perquè això requeriria una despesa municipal que enlentiria el procés requeriria un altre procediment de contractació d'obra i de reforma Té una raó tècnica, sense que sigui aleatori per no decidir una cosa o una altra. És això la raó. I els requisits tècnics han estat marcats pel servei de contractació i pels serveis tècnics d'urbanisme ur d'aquest Ajuntament. Un cop manifestada la voluntat política per part de la comissió de la, de, de que es compressin pisos, l'import sí que és el que vam decidir nosaltres però a partir d'aquí les condicions tècniques d'aquests pisos el procediment, això és absolutament taxat s'aprova per una junta de govern els acords de la qual són públics i es poden veure els plecs estan penjats a la web en el perfil del, del, del, del, del contractant vull dir és que eh, arriba un moment que els procediments tenen el seu camí ja es va decidir per comissió o comprar pisos clar ah i respecte als titulars dels diaris ja li repeteixo que no els marquem nosaltres els titulars s'ha posat un preu tipus màxim i a partir d'aquí com en tota subhasta o en tot concurs es comprarà el que ofereixi el pis més barat aquesta estimació de com a màxim es pagaran 113.000 bueno, és una deducció que ha fet el periodista de, de, de, de, de, de l'import màxim calculant els metres quadrats però ho ha agafat al perfil del contractant Bé, jo crec que és que jo no m'explico, o és que vostè no m'entén. No té res a veure el que jo li estic dient. Només li deia que la comissió se'ns podia haver informat. És que jo només dic això, és que jo penso que potser no m'explico bé o vostè no m'entén. Tot això que està dient té tota la raó, li dono tota, tota la raó. Ara, que es podia haver dit a la comissió, no creu vostè que es podia haver dit, digui sí o no? Jo li di que tot sabem que s'ha revertit, sí, però com que no he que, poder... que per això està. Ara no, di si sí o no. Jo ja ho sabia com ho vam provat per Junta de Govern i que estava apuntat no, en no, no en no, no. del contractant. Perdoni, ho sabia com avaran enviar a la Junta de Govern, Clar. que l'envien l'acte l'envien al cap de 400 dies, no l'envien al mateix dia, no poden llavors la Junta de Govern va ser el dia 20 ara tindrien que buscar-ho, jo crec no sé, ara diria sí, el que 25 va. que va arribar bueno, si deixem perquè... No, li, pujaré, li posaré un altre per senyor Almedo també va acordar aquesta comissió que s'aprovaria que, que es destinarien 150.000 euros a l'ajut de, de pagament de, de quotes de lloguer i d'hipoteca cada vegada que se resol un acord, és a dir, això és una voluntat de la comissió, un cop s'ha acordat en comissió es fan els procediments en les àrees de l'Ajuntament, cada vegada vegada que donem un acord poc vull dir que li expliquem és, és, és ja tramitació mm. bueno. en fi <coughs> hauríem de passar a votar la, la moció entenc que s'ha de votar o queda aprovada per unanimitat és... Val, doncs passaríem a votació uh, vots a favor abstencions resultat senyor secretari eh, s'han enès eh, 20 vots 17 afirmatius cap negatiu i 3 abstencions molt bé doncs passaríem al punt número 4 dictamen relatiu a determinar funcions, categories professionals i sectors prioritaris a Figueres bueno, a l'Ajuntament de, de Figueres en tot cas. Té la paraula primer tenint d'alcalde, regidor personal senyor Manel Toro. Moltes gràcies alcaldessa. Bé, hi ha una disposició en la llei de pressupostos generals de l'Estat del 2013 que eh, prohibeix contractar personal temporal o enlomenar funcionaris excepte accepten casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es, resting, es restringeixen a sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Entenem que els cementiris eh, municipals són un d'aquests sectors prioritaris i aquest és el motiu que eh, es determini que eh, sigui una d'aquestes funcions prioritàries. Eh, per això el que fem és prendre l'acord de aquesta funció prioritària com la que correspon a llocs de treball necessaris en totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa dels quals està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, secretari interventor, les que corresponguin a assessorament jurídic, gestió i control de l'assignació eficient de recursos públics, les que puguin implicar l'exercici d'autoritat, les que estiguin vinculades a personal tècnic, les funcions vinculades a llocs de treball d'operaris per al manteniment i reparacions urgents a l'espai públic o intervencions en immobles privats les funcions d'obertura i tancament d'edificis públics i control d'accessos i les funcions administratives de manteniment i atenció públic derivades de la gestió del cementiri municipal que és la que s'afegeix Eh, determinem eh, com a categories professionals prioritàries aquestes següents educadors, educadores de l'allà d'infants per poder donar servei en els centres municipals d'educació infantil treballadors i treballadores o educadors i educadores socials de l'àrea de benestar social personal dels serveis informàtics de l'Ajuntament atesa la importància que els mitjans informàtics tenen dintre la feina diària i eh, el punt tercer és determinar com a sector prioritari al municipi de Figueres el turisme, el comerç, les fires i els mercats, atès a la condició de municipi turístic d'aquest municipi i la importància que tradicionalment i històricament hi tenen el comerç les fires i els mercats. Quart, la determinació d'aquests sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials no suposa per si sola que en cas de recant dels llocs de treball s'hagi de proveir de forma obligatòria, sinó que en cada cas s'analitzarà la necessitat de dur a terme el procés selectiu corresponent si s'escaldi. Intervencions? Tinc que queda aprovat per unanimitat passaria amb el punt número 4. Dictament relatiu a ratificar l'acord de pròrroga de l'acord regulador de condicions de treball de personal funcionari de l'Ajuntament 2006-2008 i el conveni regulador de condicions de treball de personal laboral 2006-2008. Té la paraula, el primer tenint d'alcalde, senyor Manuel Toro. Moltes gràcies. Bé, el, aquest ple, en una sessió de l'any 2006, va aprovar l'acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament. Aquest acord, a l'article 4, estableix com a termini final de vigència el 31 de desembre del 2008. També en aquella mateixa sessió el pla de l'Ajuntament va aprovar el conveni de les condicions de treball del personal laboral de l'Ajuntament, també establir el mateix termini de vigència. El 2 d'octubre del 2012 es va aprovar la denúncia d'aquest acord de condicions de treball del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral. Aquest acord de denúncia va ser registrat el 4 de març al Departament i eh, s'està de, tramitant en aquest moment la negociació de, del nou eh, conveni. A proposta de eh, les parts que estem negociant, eh, hem determinat eh, des de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica que s'adopti eh, proposant al el ple els acords fins primer, ratificar l'acord de pròrroga d'aquest acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament 2006-2008, al Comènit regulador de les condicions de treball del personal laboral 2006-2008 i pel termini d'un any a comptar des del 4 de març del 2014, tot amb en tot el seu contingut, excepte en d'aquests articles dels dos documents que hagin quedat superats o suspensos per l'aplicació de disposicions legals posteriors i en el cas que transcorregut l'any que hem prorrogat no s'hagi pactat un nou acord de condicions, els actuals acords i convenis s'entendran prorrogats tàcitament per períodes anuals successius fins a l'aprovació del nou acord comú de condicions de treball. Uh, aquest acord s'ha va remetre al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i autoritzar l'Alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i excepcions com calgui. Alguna intervenció? Senyor Casellas. una pregunta, però eh, començaran a negociar un nou acord i un nou pacte? Eh, I estem treballant ja, que de treballa. fet hem repassat una bona part de... Quan, quan preveieu que... El eh, que es refereix en aquest tinent d'alcalde en tres mesos això hauria d'estar acabat. En quant a l'altra part negociadora veurem si hi estem... Entenc que queda provar per unanimitat, eh? és un tràmit. Dictamen relatiu a aprovar la proposta presentada per Figueres de Serveis d'Implantació de Regulació Integral de l'aparcament en superfície de l'àrea central de Figueres. Té la paraula en aquest cas... No sé si el senyor Toro o el Felip, no sé qui és. Val, doncs el senyor Toro. Bé, eh, s'ha tramitat aquest expedient que ha aportat l'empresa Figueres de Serveis per a aquesta implantació de la regulació integral de l'aparcament en superfície de l'àrea central de Figueres, com algun comentari ha vist, eh, a la implantació de la zona verda, eh, eh, per ser més clar hi han tots els informes eh, dels tècnics que han intervingut en aquest expedient que els hi estalviaré la lectura és prou eh, interessant sí. però eh, que probablement no sigui degudament eh, i no sigui necessari eh, la seva lectura en aquests moments i passaria a la part dispositiva que el punt primer seria aprovar aquesta proposta presentada per l'empresa Figueres de Serveis detallada en la memòria per la implantació de la regulació integral de l'aparcament en superfície de l'àrea central de Figueres que s'adjunta, amb les condicions que consten en els informes dels tècnics amuns, eh, amuntrescrits i que en cas de discordància entre el seu contingut i el de les ordenances preval l'estable a les ordenances municipals. Les actuacions s'hauran de dur a terme per la societat privada municipal i Figueres de Servei d'acord amb les condicions d'explotació del servei i els seus estatuts i sota la direcció dels tècnics patents Així com el compliment de la normativa de seguretat i salut en les obres i resta de normativa que sigui d'aplicació. S'ha de notificar aquesta resolució en el gerent de l'empresa, el senyor Lluís Martínez Abad, cap de l'àrea de mobilitat urbana, i els tècnics que han emès l'informe al respecte a la Guàrdia Urbana i a l'interventor municipal. Facultat de l'Acaldia i Presidència per l'adopció de tants i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Uh, aprovat aquest expedient, l'empresa municipal pot iniciar l'expedient de contractació d'aquells elements necessaris per posar en marxa aquestes zones verdes i la seva implementació. Senyor Font, sí. Gràcies. El, el grup municipal de la CUP ha sigut sempre des de des un principi partidari de la implantació de les zones verdes. De fet, estava en el nostre programa electoral. Creiem en, el, en la regulació de l'aparcament com una manera de controlar la mobilitat dintre de la ciutat i com que entenem que és un dels problemes principals que té Figueres, mantenem que per aquí també se l'ha d'atacar. Dit això, la, el, el via crucis que està tenint l'aplicació aquesta de, de les de les zones verdes ens fa la sensació que estan fent tot el possible perquè això no acabi funcionant bé i si en un principi hi érem eh, incondicionalment eh, partidaris cada cop ens posen, ens posen més complicat no demanàvem gaires coses demanàvem que els aparcaments dissuasoris estiguin en condicions siguin segurs, estiguin ben sallamitzats i des d'allà hi hagi informació de la ciutat i de com arribar fins al centre a hores d'ara això no passa. I continuen faltant aparcaments i tot i que s'han ovin de nous al, al, al, a la zona del Recarnau. Demanàvem un preu per veí bastant més raonable del que acabarà sent ara. Enteníem que doblar el preu per veí del que es fa pagar a Barcelona no és, no és el que hauríem de fer aquí a, a Figueres. I per altra banda, entenem que fer una aplicació per zones tan petites no ho facilita, sinó que ho complica. o complica per... per pel, pel fet de marcar tant el, el, el, la zona on és i perquè no veurem el, les conseqüències d'actuar d'aquesta manera l'informe del, del, del tècnic de mobilitat diu si vostès apliquen només un 5% de l'aparcament la zona verda, com a molt reduirem un 5% la mobilitat de la ciutat tenim un problema gros i s'ha d'atacar de cara i entenem que fer de, la manera més seriosa de fer-ho és fer-ho tot en bloc, tot i així i votarem a favor, el, el vot de la CUP serà positiu, però els hi demanem, si us plau replantegin el tema de les, dels aparcaments i sobretot, siguin molt flexibles en anar a consultar els veïns un cop portin un temps d'haver-se aplicat la mesura com està funcionant i també a les zones del voltant com els, com els està afectant això i si necessiten aplicar també la zona verda siguin, si us plau, ràpids en fer-ho també senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. En el mateix sentit que comentava en Joan Font, el nostre grup municipal també va donar suport en el seu moment doncs, el pla de mobilitat de la ciutat de Figueres, amb la certesa doncs, de que aquesta ciutat necessita ordenar doncs, el seu trànsit eh, rodat, eh, a peu i en bicicleta. En qualsevol cas, també nosaltres vam fer èmfasi en la necessitat de que havia de ser doncs, una, un pla que s'apliqués de fora cap a dintre, és a dir, des dels aparcaments disuosoris de l'entorn de la ciutat anar pressionant eh, cap a dintre dintre. A nosaltres ens sembla que si no hi ha aparcaments d'esosoris ben acondicionats eh, que ens sembla que en aquest moment els que hi ha no són suficients, és molt difícil llavors aplicar restriccions al centre de la ciutat en les quals hi estem d'acord. En qualsevol cas el sentit del nostre vot és a favor per un motiu eh, important i és que els veïns de la zona són majoritàriament favorables a això i per tant nosaltres volem donar el màxim de respecte i confiança doncs, a, a l'opinió dels veïns. Ara bé, els demanem, com feia el senyor Font, doncs, que facin una avaluació rapidament eh, de l'impacte que això provoca no només en els veïns sinó en el, en, el de, en el conjunt de la ciutat, en qualsevol cas, si no és bo esmenar i si és prou bo també sent ràpid s'aplicar a altres zones verdes senyor Casellas. Sí, gràcies senyora Caldessa pràcticament els arguments són, són idèntics, són els mateixos no els, no els repetiria, però per nosaltres sí que caldria millorar una mica i per tant, doncs, una mica en el sentit de que la zona és petita potser s'hauria d'haver fet més gran i a la qüestió dels apatacaments dissuessoris doncs és, és evident que sí, tot i que vam donar suport al doncs, pa a mobilitat nosaltres aquesta vegada farem una abstenció. entenem donc per intentar encoratjar-vos que es faci una mica amb una mica més ambiciós la propera vegada senyor Almeda? Sí, gràcies Bé, nosaltres ja del primer del principi ja havíem dit que votaríem en contra i continuem pensant això, no? A veure, eh, aquestes places, en principi quan hi havia l'exalcalde, el senyor Santi Vila, ell havia dit que faria 2.500 places de, de zona verda. Bé, després vostè quan va entrar va baixar 700 i ara ha baixat a 177. Suposo que deu de ser per un tema pressupostari o perquè realment tampoc ho veu massa clar eh, Bé, nosaltres creguem que bueno, que serà un problema doncs, per la gent bueno, que no soluciona, llavors és una despesa, perquè esclar, tampoc sabem, no?, a tot això, sí que ens agradaria que ens fessin arribar, doncs, ben bé el que costarà, doncs, aquestes prop de 200 places, no?, en quant a això que diu la senyora Mireia Mata, que tots els veïns hi estan d'acord, jo no sé, vostè d'un toat ret, perquè, bueno, gent d'aquell barri ens ha arribat que molta gent no hi està d'acord, jo m'agradaria saber si han fet una consulta, o, bueno, una consulta o han fet alguna cosa per saber quants veïns hi estan d'acord, no?, i després el tema que també ens preocupa és que la gent aquesta que vingui de fora, és clar, aquest increment del 25% de la zona blava, nosaltres sempre hem dit que la zona blava la considerem molt cara ja havíem presentat al·legacions en les ordenances, doncs que també creiem que es tindrien que baixar i bueno, o sigui que hi votarem, continuem pensant que no eh? votarem en contra, gràcies Bé, en relació a les intervencions en primer lloc celebrar, diguéssim aquest suport de, de fons en, el, en la política de mobilitat del de, pla de de mobilitat de l'Ajuntament eh, per part del, del grup de la CUP i per part d'Esquerra en quant a la filosofia de cap, cap on anem aquí no amb l'inventació d'aquesta zona verda certament aquesta zona verda estava pensada en 2.500 places i, i està pensada en 2.500 places eh? és el, el punt final on realment si per etapes es comprova l'acceptació i el funcionament ordinari i normal d'aquesta implantació de, de zona verda voldríem arribar a aquestes, aquestes 2.500 places. Varen considerar a dir-nos que en el, en el moment actual eh, calia ser ser prudents i per això fem aquest pla pilot amb 177 places en una zona que és de les que teníem més demanda per part dels veïns. És la zona més pròxima al centre històric i realment el que eh, el tenia aparcament lliure veia totalment ocupat aquest aparcament durant tot el dia impossibilitant aquest aquesta parada, aquest aparcament per part dels veïns respecte si s'han fet consultes vàrem fer una reunió oberta en l'Institut Roma Montaner és a dir, s'han fet diverses reunions primer els serveis tècnics de mobilitat, el gerent d'urbanisme el regidor Quim Felip ha fet diverses reunions en diferents formats amb, primer en comerciants després amb veïns es va convocar a tots els veïns afectats per la zona en l'Institut Urban del Montaner al qual hi van assistir uns quants i que vostès també hi eren presents i allà accepta el marit de la senyora Margarita Cotxo no hi havia ningú més que estigués bueno a un senyor no hi en, ningú més que hi estigués eh, en contra, eh, vostès i eren vàrem poder veure la posició favorable que tenien els veïns que van assistir a la reunió eh, van veure aquesta posició favorable per part de tothom que hi havia allà, excepte una persona o dues persones i això és públic hi havia gent, per tant entenc que la posició de les persones que van venir era favorable si realment vostès els han fet arribar opinions de persones que no estan a favor d'aquest projecte no van, no, no van assistir a la reunió de, de participació S'ha fet consultes. Entenem que és una bona mesura per als veïns, per als residents que tinguin la possibilitat d'aparcar a prop de casa seva, a un preu de dos euros per setmana, vuit euros al mes. Els aparcaments dissuasoris, per què vam triar tant d'aquesta zona? Els aparcaments dissuasoris entenem que en aquesta zona són els que estan més enllà de l'Avinguda Salvador Dalí. La gent que ve a treballar a Figueres i que vulgui aparcar en aquell sector, té eh, darrere el que abans era Eroski, eh, que ara és que, que a realment té tot un sector de parcament lliure on hi pot aparcar i arriba amb pocs minuts més a peu en el mateix lloc per tant, si m'ho permeten entenem que aquesta és la millor zona per començar a aplicar aquest pla pilot de la zona verda que funciona de la manera que està dissenyat, realment és extensible a tota la resta d'àrees de la ciutat on estava previst aquest projecte en, en un punt final. i realment esta ràpida implantació. O sigui vull dir que d'acord amb la demanda que ens fa el senyor Font, sí que si comprovem realment amb bon funcionament i una bona acceptació per part dels veïns ho passaríem a altres àrees de, de la ciutat. Senny. Almedo. Sí, gràcies senyora presidenta Sí que ens agradaria que això que ha passat avui És la segona vegada ja Aquests regidors del Partit Popular Que s'anomenen doncs, marits o no sé què Aquí a veure si els queda clar Ja d'una vegada, i vull que costi en pacte així Aquí som tres representants, tres regidors del Partit Popular Que ens ha elegit el poble. Llavors és la senyora Margarita Corxopí Com a regidora del Partit Popular Diego Barrego Torres com a regidor del Partit Popular I Mariàngels Almedo de l'Estal, regidora i portaveu Llavors aquí no tenen que Vostès treurem aquí noms de ningú que ha quedat clar, o sigui, ningú no ho ha de fer res d'això que ha dit posteus ho trobo ja de veritat, eh, demencial i en quan aquesta reunió, nosaltres sí, hi érem amb aquesta reunió, jo en allà vaig comptar no sé, 10 veïns bueno, no ho sé, 7 o 8 veïns, no tots estaven d'acord, d'acord que els que no varen venir és clar, no sabem el que pensava. això està clar però vessar-se, ben bé, bé, amb aquella reunió de 7 o 8 persones, digui no eren 7 o 8 persones, només no, no diguem la veritat, 7 o persones i no tots hi si estàvem d'acord vostè, vostè diu, bueno, varen fer, d'acord la gent no va venir perquè potser, no sé si es preocupa no els interessa o no, però vostè no pot fer un balanç allà, ara dius, és es que estava tot ple 300 persones, ¿vale? però dir de 7 o 8 persones, doncs això sí si és la gran consulta, doncs bueno, mena consulta gràcies en fi, passaria a la votació aquest punt de l'ordre del dia Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Resultats, senyor secretari. Són uns 20 votos, 15 afirmatius, 3 votatius i les abstencions.